taile extazelor și teofaniilor, cât sunt mânați de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu, Roman 8, 14. Extazele sunt imagini vii, intens colorate, în care fiecare punct se găsește într-o continuă metamorfoză, într-o continuă curgere. Luminozitatea culorilor este aceea pe care o putem avea de la raza de soare, când se dispersează într-un cristal. Ele au un mesaj esențial, concentrat, care nu poate fi imitat, fiindcă de multe ori este trăirea universet din Sfintele Scripturi. Imaginele vin din interior, fiindcă izvorăsc din Duhul Sfânt și se deosebesc de orice alte imagini prin următoarele trăsături. Extratele au imagini luminoase, într-o continuă metamorfoză, cu puține momente de stabilitate, uneori vin prin interior ca o proiecție pe oglinda conștiinței și nu din exterior ca nălucile cele din ispite. Aceste năluci le au începătorii, fiindcă n-au certat și legat demonii. Extazele au imagini unice, imposibil de imitat. Sunt total diferite de cele din realitate sau de cele din vis. Ele au ca scop să înștiințeze pe cel angajat într-un proces de desăvârșire asupra evoluției lăuntrice. Sunt o taină a sufletului, fiindcă pot să-i comunice darul pe care îl dă Domnul sau îi comunică etapa de evoluție spirituală. Extaziile sunt imagini ale unor versete din Sfânta Evanghelie vin pe neașteptate, Comunică intrarea în cea de-a doua etapă a vieții mistice, a condiției de rugător, nu se risipesc la rostirea numelui Domnului Iisus Hristos. Extazele au un simbolism foarte adânc, sunt însoțite uneori de glasul Domnului în bolțile Bisericii Sufletului, glas care nu poate fi imitat, fiindcă are un timbru unic ca o trăire a versetului Oile mele cunosc glasul meu. Acesta este unul din semnele condiției de fiu al Învierii. Extazele sunt un dar dumnezeiesc pe care Domnul îl dă ucenicilor săi când este necesar. Ca o trăire a versetului voi strânge la oaltă această mărturie și voi sigila această învățătură pentru ucenicii mei. Isaia 8,16 Extazele sunt date de multe ori ca o mângâiere pentru cel ce poartă o cruce mai grea și este prigonit, lovit, nedreptățit, furat, bolnav sau închis. Extazele sunt însoțite de fenomene de participare a naturii la viața nevoitorului, care sunt specifice fiecare etape, fiindcă făptura așteaptă cu nerăbdare descoperirea fiilor lui Dumnezeu Romani 8-19. Extazele comunică dobândirea condiției de fiu al luminii, al învierii sau al împărăției, potrivit cu mesajul conținut, care este uneori foarte complex. Nu se pot numi extaze, lucile duhurilor necurate, așa cum face Nichifor Cranic, influențat de teologii apuseni, care confundă mistica și adevărul cu minciuna și înșelătoria, ca și ce rădulesc cu motru Emil Cioran, Lucian Blaga. Am făcut aceste precizări, îndemnați fiind de cuvintele Sfântului Calistrat, Patriarhul, care în capete de rugăciune, Fiocalia 8, pagina 369, le cere celor ce au dobândit această lumină să nu pună sub obroc, ci să intărească întărească în credință pe cei care, ca o împlinire a poruncii Domnului, aceasta vă porunci să vă iubiți unii pe altul. Ioan 15 17. De aceea vom reda o serie de extaze ca să-i ajute pe începătoare să distingă extazile de ispite și nu numai atât, ci și noi care avem pârga Duhului și noi înșine suspinam în noi așteptând în fierea răscumpărarea trupului nostru. Roman 8.23 Extazul Cartea Vieții este de obicei primul care apare în oglinda conștiinței. Este o carte deschisă la pagina unde este scris mesajul pentru cel ce o vede ca semnal trăirii făgăduinței. Le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un nume și un loc mai de preț decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic și nepieritor. Isaia 56,5, adică de fapt condiția de fiu al împărăției. Acesta este semnul alegerii al scrierii numelui în cartea vieții care este decisiv la momentul parusiei. Iar cine n-a fost aflat scris în cartea vieții a fost aruncat în iezerul de foc. Apocalipsa 25. În timp ce făgăduința fericii și sfânt este cel ce are parte din vierea cea din întâi, peste aceștia moartea cea de-a doua nu are putere, ei vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărți cu el mii de ani. Apocalipsa 26 Cei al căror nume nu este scris în cartea vieții se vor închina fiarei și se vor închina ei toți cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise ei. De la întemeierea lumii în Cartea Vieții, mierului cel înjunghiat, Apocalipsa 13:8. Cartea Vieții nu este scrisă cu litere cunoscute, ci într-o limbă care s-a probabil cuvântul să fie lumină, fiindcă este din lumină. Cel care nu-și vede numele în Cartea Vieții trebuie să înțeleagă mesajul că, nu că îi este dat să trăiască momentul zilei întâia, a creației Universului său interior. Cel care își vede numele în Cartea Vieții trebuie să înțeleagă mesajul că îi este dat să trăiască momentul zilei întâia a creației Universului său interior. Adam avea acest Univers interior, fiindcă preluase în sine toată creația prin punerea numelor, adică sublimându-o în sine prin cuvânt. Momentul căderii sale în ispită. A atras și toată creația pe care trebuia să o închine lui Dumnezeu ca să o desăvârșească. Domnul Isus Hristos, prin sacrificiul de sine, preia toată creația ca să o restituie Tatălui Ceresc spre desăvârșire. De aceea le spune ucenicilor că împărăția lui Dumnezeu este unul lor. Acesta este și mesajul acestei cărți. Valoarea unui astfel de extaz este a cunoaștere adevărului care sfințește este făgăduința că va trăi versetul. Cel ce biruiește va fi astfel îmbrăcat în veșminte albe și nu voi șterge deloc numele Lui din cartea vieții și voi mărturisi numele Lui înaintea Părintului meu și înaintea Îngerilor Lui. Apocalipsa 3:5. Sfinții părinți consideră aceste momente de extaz o cunoaștere superioară cele teologice fiindcă ele sunt trăirea unui contact direct cu Duhul Cunoștinței. Cel implicat află mesajul direct prin conștiință, prin funcția tainică a cuvântului, fiindcă această taină a subletului este foarte importantă ca o trăire a versetului și la judecată nu va veni, ci s-a mutat de la moarte la viață. El va fi ferit de moartea cea de-a doua a subletului și de urgile ce vor veni să pedesească pământul și oamenii. Ieșiți din ea, poporul meu ca să nu vă faceți pătași la păcatele ei și să nu fiți sloviți de pedepsele sortite ei. Apocalipsa 18:4. Această chemare este cuprinsă în versetul: Fericii cei chemați la cina anunții mielului. Apocalipsa 19:9. Și în făgăduința pentru că ai păzit cuvântul răbdării mele și eu te voi păzi pe tine în ceasul ispitei, ceva să vină peste toată lumea ca să încerce pe cei ce locuiesc pe pământ, Apocalipsa 30. Extazul, cărarea și podul de raze este trăirea versetului, intras pe poarta cea strâmtă că largă este poarta și lată este calea ce duce la pieri și mulți în cei ce o află, și strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață, și puțin cei care o află. Matei 7, 13, 14. De aceea, acest extaz este precedat de un vis premonitoriu cu deschiderea porții de fier, aude văietul unei mulțimi care intră. Imaginea din extaz urmărește o potecă îngustă care urcă pe munte și la capătul ei se vede podul de raze al trecerii în altă lume. Mesajul este că a intrat pe calea ce duce la adevăr și la viață. Extazul plăcuților de aur ce curg și care se metamorfozează în modele aurii ca la catapetesmele ortodoxe este asemenea cu icoanele făcute din plăcuții de aur și din intarsii de pietre prețioase cele dau imagini de sfinți care sunt prelucrarea acestor imagini de extaz. Mesajul este că a început zidirea bisericilor omântrice și nevoitor este atenționat că trebuie să facă fapte de critorie la biserici și mănăstiri, Cei care susțin erezia iconoclaștilor că icoanele sunt idol, o fac fiindcă nu au nimic comun cu esența creștinismului, care este viața mistică. Extazul apa vie apare de multe ori și în adâncul ei se vede piatra cea albă cu un nume scris pe ea ca o trăie a versetului. Biruitorul îi voi da din mana cea ascunsă și îi voi da lui o pietricică albă și pe pietricică scris un nume nou, pe care nimeni nu-l știe decât primitorul, Apocalipsa 2.17. Fiindcă în nume este cuprinsă taina sufletului, destinul său pentru care a fost creat, de aceea nu are voie să-l știe altcineva. În acest sens, când la momentul parusiei se va arăta domnul oștilor pe cal alb, el are scris, un nume pe care nimeni nu-l înțelege decât numai el, Apocalipsa 9.12, și în numele lui se cheamă Cuvântul lui Dumnezeu, Apocalipsa 9.13. Este în același timp, în acest extaz, o trăire a făgăduinței, că cel care trăiește acest verset va deveni un izvor de apă vie, căci apa pe care o vai da eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viața veșnică, Ioan 4, 14, adică viața într-Hristos. Exalzul nașterea cea de-a doua este o trăire a poruncii trebuie să vă nașteți de sus, Ioan 3,7, fiindcă este începutul mântuirii sfințirii de săfârșire și în fierii. De nu se va naște cineva din apă și din Duh nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu, Ioan 3,5, adică să devină fiul al împărăției. Această taină a nașterii Domnului o retrăiește când din icoana de lumină,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 Se trăiește astfel momentul de început al prezenții Domnului în viața noastră untică, căci cât sunt mânați de Duhul lui Dumnezeu, sunt Fiii lui Dumnezeu. Roman 8:14. Fiindcă celor câți l-au primit care cred în numele lui, le-a dat putere ca să se facă Fiii lui Dumnezeu. Ioan 1:12. De aceea, Sfântul Apostol Pavel scrie: Duhul însuși mărturisește împreună cu Duhul nostru că suntem Fiii lui Dumnezeu. Roman 8:16. Este deci trăirea cuvântului ați primit Duhul în Fierii. Romani 8.15. Imaginea apare la nașterea Domnului, adică de Crăciun, fiindcă extazile apar la momente arhetipale. Extazul soarele Ierusalimul Biserica este o imagine complexă și sintetizează trei simboluri. Soarele este imaginea Domnului îngăduită pentru această etapă, căci versetul fericiți cei curați cu inima ca ceea vor vedea pe Dumnezeu, Matei 5.8 se retrăiește nu prin înțelegere, ci prin imagine, fiindcă extadele sunt o retrăire a Cuvântului Dumnezeu prin imagini simbolice. Aceasta este deosebirea față de etapa poruncilor unde Cuvântul lui Dumnezeu se trăiește prin fapte, prin sensuri noi, descoperind pe Domnul Isus Hristos în lucrarea Lui, care se face prin noi și pentru noi. Domnul risipește nori în timp ce conștiința parcurge în zbor pentru câteva clipe imagini ale unui Ierusalim spiritual, până când în fața conștiinței uimite apare biserica și în bolțile ei se aude răsunând glasul Domnului rostind versete din Sfânta Evanghelie. Dacă versetul este luat mâncat, acesta este trupul meu, ca moment esențial al Sfintei Liturghii, dar și al Tainei Sfintei Euharistii, atunci avem mesajul că ni se dă darul, de a fi particică din trupul mistic al Domnului, că nu ne împărtășim cu sfintele taine spre o sândă ca Iuda, că trăim tainele și trăirea contemplației în același timp, imaginea poate fi și o făgăduință ascunsă în versetul pe cel ce biruiește, îl voi face stârp în templul Dumnezeului meu și afară nu va mai ieși și voi scrie, pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu al noului Ierusalim, care se pogoară din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Apocalipsa 3.11 Imaginea apare în săptămâna patimilor Domnului. Această imagine este precedată și urmată de imagini de unor certe de ingeri care privesc spre un centru care nu este cunoscut, precum și de de unor sfinți probabil acolor față nu ni se descoperă, decât dacă știm să rostim la momentul respectiv rugăciunea cuvenită. Extazele, cetele de îngeri, așezate în așteptare în jurul unui centru, care rămâne nevăzut, este așa cum arăta mitropolitul Nicolae Mladin în cartea sa, etapa a doua de evoluție în drumul spre desăvârșire. De fapt, toate iluminările și extazele marchează această a doua etapă a vieții mistice, Imaginea apare în preajma învierii Domnului. Extazul calea luminată este o trăire prin imagine a versetului Eu sunt calea adevărul și viața, Ioan 14,6, dar și a versetului Nimeni nu vine la Tatăl meu decât prin mine, Ioan 14,6. În această imagine, care este ca un zbor printre stele, oprindu-se la o stea, pe care se văd îngeri, este o trăire a păgăduinței, le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un loc și un nume mai depres decât fi și fiice, le voi da un nume veșnic și nepieritor, Isaia 56,5, adică un loc și un nume nou ca fiul împărăției, este taina sufletului căreia îi corespunde o stea, ca aproape toate extazile și aceasta este dărită la un moment din apropierea Crăciunului, când se deschide cerul. Extazul botezul cu Duh Sfânt și cu foc este dăuit la momentul de sărbătoare al botezului Domnului, când cel implicat se găsește pe ultimele trepte din cele treizeci, de care vorbește Sfântul Ioan Scărarul. Este greu de precizat conturul acestei imagini, fiindcă este ca o văpaie care poate sugera o biserică, un templu, un cuptor, o reluare de trei ori, definind cele trei cufundări arhetipale. Mintea trăiește și vede uimită gândul că este ca o luminare aprinsă în fața unui ruguriaș care vine de sus. Este sugerată parcă o ușă în fața căreia mintea este gata să intre în acel foc prin această poartă a luminii. Gândul îi spune că mai al trăit cât este acea luminare când va intra în acea a luminii și a iubirii. Ca și în cazul imaginilor anterioare, această trăire este orbitoare. Păgărârea de trei ore a băpăiei sugerează botezul cu Duh Sfânt și cu foc în numele preasfintei trăimi care se de la locul arhetipal. Dacă primele extade erau însoțite de vise premonitori, ca trecerea prin poarta de fier, adică separarea de rău, prin poarta de piatră, adică ieșirea prin, din împietrirea lăuntrică, prin poarta de lemn, adică ieșirea din patim, prin uh, poarta de apă, adică intrarea în cele duhovnicești, prin poarta țarine, adică ieșirea din lumea întunericului și păcatului, aici este vorba de trecerea prin poarta de foc, ca o trăire a versetului, foc am venit să a pe pământ și cât aș vrea să fie acum aprins. Luca 12.49 Cel care primește acest botez să fie atent, căci așa cum Domnul Isus Hristos a fost ispitit după momentul epifaniei preasfinte trăind de la Iordan, când a fost botezat, tot așa va fi și el ispitit în legătură cu domna a de Trăim de către sectanți, va fi mereu atacat de slujitorii sinagogilor satanii și chiar și de demoni care iau chipuri de oameni. Extazul, icoana Domnului, se arată la locul arhietipal, la momentul împlinirii de obicei a 30 de ani de nevăințe, post rugăciune ca semn că s-a apropiat de treapta 30, de care vorbește Sfântul Ioan Scăraru, dar și Antonie de Suraj. Este un mesaj esențial că îi se dă chipul și asemănarea cu Domnul Este precedată și urmată de dani de ctitori și mai ales de icoane de tot felul, fiindcă treptele de ctitorie materială fac posibilă ctitoria spirituală de ucenic al Domnului. Este trăirea versetului, căci iată, Împărăția Lui Dumnezeu este înăuntrul vostru, Luca 17,21, și este însoțită de o activitate spirituală deosebită care precedă trecerea. Textazul filere de carte care vin din cear și putesc ca niște fulgi de sugerează darul de-a scrie cărți, rugăciuni, de-a citi, de-a cunoaște, de-o gândi taina Cuvântului, așa că au primit acest dar cei care au scris imnuri ca Roman, Melodul sau Sfântului Anteologul. Mesajul este descoperirea tainelor Cuvântului Dumnezeu ca o trăire a versetului. Voi strânge la oaltă această mărturie și voi sigila această învățătură pentru și mei. Isaia 8.16 Extazul cheile de aur este o trăire a făgăduinței și îți voi da cheile împărăției cerurilor. Matei 16-19, adică o cunoaștere a tainelor cuvântului Lui Dumnezeu, urmând ca partea referitoare la taina preoției să o primească mai târziu. Și orice vei lega pe pământ va fi legat și în cer. și orice vei delega pe pământ va fi dezlegat și în cer. Matei 16-19. Numărul cheilor pe care le este foarte important, fiindcă îi comunică prin ce porți va putea intra, fiindcă în interiorul împărăției se trece prin locuri despățite de port succesive, străjuite de herubini sau de arhanghe, așa cum sunt mărturii în literatura patristică. Este o trăire a versetului, fericiți cei ce spală veșmintele lor ca să aibă stăpânire peste pomul vieții și prin porți să intre în cetate, Apocalipsa 22, 16, ca să se împlinească făgăduința. Îmi veți fi împărăție preoțească și neam sfânt. Ieșirea 19.6 Extazul preotul ne dă o imagine a unui preot la partea petesmei, ca o pare de foc ieșind la întâmpinare prin ușa diaconească. Extazul paserea măiastru vine pe neașteptate ca o confirmare a trecerii pe la locul arhetipal. Este o pasere mare, minunată, de lumină, viu colorată nu se aseamănă cu nicio pasăre de pe pământ, se rotește de câteva ori deasupra anahoretului și privește spre el parcă cercetându și parcă chemându-l. Este trăirea versetului că Dumnezeu îl cunoaște și îl știe, îl urmărește de aproape faptele. Acest extaz este o prefigurare a celui de la punctul I. Extazele au atât un caracter particular cât și unul general. Extazul poarta cerului este în același timp o deschidere în interior, ceea ce Sfinții Părinți numesc poarta inimii, fiindcă este începutul cel bun al anului Domnului, semnul că poate să înceapă rugăciunea minții în inimă, retragerea în sine, căci îi se deschide așa cum a fost cuvântul, bate și se va deschide. Poarta lăuntrică, căci Împărăția Lui Dumnezeu este înăuntru vostru. Extadul este o cunoaștere tainică, pe care, sau mai exact, de care se împărtășesc cei ce se leapă de sine, de lume, care și-au crucea și îl urmează pe Domnul, trecând prin multe încercări, ispite, nevoințe, timp îndelungat și cu o îndelungată răbdare. Aduc rod bogat, sfinții părinți, această cunoaștere au numit-o din această cauză neștiință, fiindcă nu poate fi tradusă prin cuvinte. Cei care au trăit această experiență au păstrat discreția asupra ei pentru a se feri de ispite. Această cunoaștere este mult superioară cele raționale prin intelect, fiindcă ea cuprinde adevărul revelat. Extazul porumbei zburând prin apele de sus, este o imagine plină de lumină, ca un cer plin de apa vie a Duhului Sfânt, în care zboară un stol mare de porumbei. Stolul, deși zboară, porumbeii bat din aripi spre a veni, totuși parcă sunt opriți la o limită, ca și cum ar fi într-un agvariu uriaș, ceea ce ar sugera, Sinele, universul lăuntric, cuprinzând, multe suflete eliberate, cărora li s-au purtat timp îndelungat, liturghii palastase, li s-au făcut dani. Mesajul acestui extaz este de fapt un răspuns că rugăciunile purtate au fost ascultate și multe sublete au fost eliberate și la cer înălțate. Acesta este răspunsul cel bun la judecata sufletului, câte sublete se mântuiesc prin ceea ce face un om în viața sa, acela este rodul cel bun. Extazul, bradul de argint care se metamorfozează în lumină, este un extaz simbolic, sugerând neamul care se schimbă în adânc spre a primi un alt destin de lumină. Trăirea mistică prin extazul este doar o etapă de pregătire ca prin oglindă 1 Corinteni 13,12 și se deosebește fundamental de trăirea cunoașterii Domnului prin porunci, precum și de cunoașterea teofanică. Numim cea de-a doua etapă teofanică, fiindcă ea este o arătare directă a lui Dumnezeu către cei care de multe ori sunt în viață, revin între oameni și le comunică adevărul revelat. Termenul de eshatologică, adică după moarte, îl considerăm inadecvat, așa cum am considerat termenul de asceză inadecvat pentru prima etapă. Tot așa considerăm și termenul de mistică impropriu pentru a doua etapă, fiindcă cele trei etape amintite sunt de fapt o trăire mistică. Cunoașterea teofanică este un dar dumnezesc care se dă nu întâmplător unor aleși, proroci, apostoli, ucenici, mucenici cuvioși sau cuvioase, pentru a duce la îndeplinire o rânduială a lui Dumnezeu. Ei au fost mai înainte înjercați și numele lor au fost scrise în cartea vieții. Sfintele Scripturi consemnează multe evenimente de cunoaștere teofanică, printre care noi vom aminti câteva spre exemplificare, spre a arăta scopul rânduial lui Dumnezeu așa cum ne-a descoperit-o Domnul Isus Hristos. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu.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 din toți pomii din rai poți să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, din el vei muri negrășit Facerea 2, 16-17, iar apoi de dialogul. Și-a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam și a zis, Adam e, unde ești? Răspunsa acesta m auzit glasul tău în rai și m-am temut că sunt gol și m-am ascuns. Facerea 3, 10, teofania adamică s-a continuat asupra fiilor Cain și Abel. De aceea, Domnul Dumnezeu îl întreabă pe Cain, unde este abel fratele tău? Și el a răspuns, nu știu, al doar sunt eu, păditorul fratelui meu, facerea 4.9. Iar sentința este comunicată direct, acum ești blestemat de pământul care și-a deschis gura sa, ca să primească sângele fratelui tău din mâna ta, facerea 4.11. Teofania Sfintei Trăimi arătată lui Abraham, continuă seria chemărilor, cuvintelor și făgăduinților Domnului. Ești din pământul tău, din neamul tău, și din casa Tatălui tău și vino în pământul care ți l voi arăta eu. Și eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta și voi mări numele tău și vei fi izvor de binecuvântare. Facerea 12.1.2. La stejarul Imamului, Abraham le zice celor trei oameni care. S-au arătat în fața lui, Doamne, de-am aflat hară înaintea ta, nu ocoli pe robul tău. Se va aduce apă să vă sfălați picioare și să vă odihniți sub acest copac și voi aduce pâine și veți mânca și apoi vă veți duce în drumul vostru, întrucât treceți pe la robul vostru, zis-o acesta, fă precum ai zis, facerea 18.35. Teofania de pe muntele Sinai, când se grea, iar Domnul îi răspundea cu glas, atunci a zis Domnul către Moise, pogoară-te și oprește poporul, ca să nu năvălească spre Domnul și să vadă slava lui, că vor cădea mulți dintre ei. Iar preoții care se apropie de Domnul Dumnezeu să se sfințească, ca nu cumva să-i lovească Domnul, ieșirea 19.21.22. Iar când se pogăra Moise din muntele Sinai, având în mâini cele două table ale legii, el nu știa că fața sa strălucea pentru că se Dumnezeu cu el. Ieșirea 34-29 Teofaniile prorocului Samuel au forma unor dialoguri cu Dumnezeu, dar cea mai importantă descoperire este că idei s-au lepădat de Dumnezeu. Ascultă glasul poporului în toate câte grește, căci nu pe tine te-au lepădat, ci m-au lepădat pe mine, ca să nu domnesc eu peste ei. 1 Regi 8-7 Samuel îl va unge pe Saul, rege, atunci luând vasul, cel cu unde, ne, unde lemn, a turnat pe capul său și l-a sărutat zicând, Iată, Domnul te unge pe tine, cârmâitor al moștenirii sale, vei domni peste poporul Domnului și îl vei izbăvi din mâna vrăjmașilor celor din prejurul lor. Iată care îți va fi semnul că Domnul te-a lege peste moștenirea sa, Unul rege, 10, 1 rege 10.1. Apoi tot el va unge pe David, acela era Bălan, cu ochi și plăcut la față. Atunci Domnul a zis, scoalți de unge, căci acesta este unu regi, 16-12, arătându-ne că alegerea o face Dumnezeu. Teofania lui Isaia este plină de învățăminte. Am văzut pe Domnul, stând pe un scaun înalt și măret și la pale de lui împreau templul, serafim stăteau înaintea lui, fiecare având câte șase aripi, două, Ia acopereau fețele, două picioare, iar cu două zburau și strigau unul către altul: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Sabaot, prin este cerul și pământul de slava lui. Isaia 613. Atunci Isaia a zis: Vai mie că sunt pierdut, sunt om cu buze spurcate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze spurcate. Și pe Domnul Savaut l-am văzut cu ochii mei. Isaia 6.5. Un serafim a coborât cu un cărbune din jertfelnic și l-a curățit. Așa trebuie să ne rugăm să ne curățe Dumnezeu, ca să-L putem vedea și să trăim porunca. Fericiți cei curați cu inima, ca ceea vor vedea pe Dumnezeu. Teofaniile prorocului mea au mai mult forme ale cuvintelor pe care le aud în sine. Înainte de a fi înzămislit în pânte ce te-am cunoscut, și înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare. Ieremia 1.5 El le va privesti iudeilor pedepsile rânduite de Dumnezeu, pentru că s-au închinat la demonii ascunși în idori. I-au omorât pe proroci și-au aruncat întâi lor născuți în cuptoarele lui Baal, în loc să se închine Domnului. Aceasta a fost cea de-a doua lepădare a iudeilor. Teofania prorocului Ezechiel. Este o imagine mai completă a lui Dumnezeu, a herovimilor. De aceea voi reda câteva versete semnificative. În mijloc am văzut ceva ca patru fiare, a înfățișare se cu chipul omenesc. Fiecare din ele avea patru fețe și fiecare din ele avea patru aripi. Picioarele lor erau drepte, iar copitele picioarele erau, cum sunt copitele picioarele de vițeală, și scânteiau ca rama erau sprintene strălucitoare. Toate patru aveau câte-o față de om înainte, toate patru aveau câte-o față de leu la dreapta, toate patru aveau câte-o față de taur la stânga și toate patru aveau câte-o față de vultur în spate. Ezechiel 1.10 Iată am văzut jos, jos în găfiare, câte o roată și la fiecare din cele patru fețe ale lor. Obezii lor formau un cerc larg, și de o înălțime înficoșătoare, și aceste obezi, la toate patru, erau pline de oghi în împrejur. Când mergeau fiarele, mergeau și roții de pe, lângă ele. Ezechiel 1, 18-19 Pe bolța de deasupra capetelor fiarilor era ceva care semăna cu un tron și avea înfățișarea ca piață de safir, iar sus, pe tron, era un chip de om. Ezechiel 1, 26. Și am văzut ceva ca un metal înroșit un în foc, ca niște foc sub care se afla acel chip de om și care lumina împrejur. De la de acelui echip de om în sus și de la de acelui chip de om în jos se vedea un fel de foc, un fel de lumină strălucitoare care îl împrejura de jur împrejur, cum e curcubeul, ce se află pe cer la vreme de proaie. Așa era înfățișarea acelei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel la chipul slavii Domnului. Ezechiel 1.27.28 Teofania prorocului Elie este precedată de multe porunci ale Domnului către Israel prin el. Când fuge de răzbunare Isabelei fiindcă l-a ucis pe prorocii mincinoși, are pe muntele Horeb această teofanie. A zis Domnul, ieși și stai pe munte înaintea feții Domnului, că iată Domnul va trece și înaintea lui va fi Vijelie na praznică, ce va despica munții și va sfârma stâncile, iar Domnul nu va fi în vijelie. După vijelie va fi cu tremur, iar Domnul nu va fi în cu tremur. După cu tremur va fi foc, dar în foc nu va fi Domnul. Iar după foc va fi adiere de vânt lin și acolo va fi Domnul. 3. Regi 19, 11, 12. Dialogul care urmează este o serie de porunci. Săr îngă rege peste Siria, pe Hazael, pe Jehu, rege peste Izrael și pe Elisei, să lungă proroc în locul său. Trei regi, 19, 15, 16. Teofania nașterii Domnului este precedată de apariția stelei, care va conduce pe cei trei regi de la răsărit. Este însoțită de îngerii care vestesc pe păstori că s-a născut azi mântuitor, care este Hristos Domnul în cetatea lui David, și s-a văzut oaste cerească care zicea, slavă în cei de susul Dumnezeu și pe bărând pace între oameni în bunăvoire. Luca 2, 10, 14 Teofania de la botezul Domnului este prima mărturie a Tatălui Ceresc, iar botezându-se Iisus când ieșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel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 Și iată, Moise și Ilie s-au arătat lor vorbind cu el, Matei 17:23. După aceea urmează cea de-a doua mărturie a Tatălui Ceresc. Este, acesta este fiul meu cel iubit, întru care am binevoit pe acesta, ascultați, Matei 17:5. Teofania în Domnului, și iată s-a făcut cu tremur mare, că îngerul Domnului coborând din cer și venind, a piatra și le dea deasupra ei în înfățișarea lui era ca fulger și îmbrăcămintea lui albă ca zăpadă. Și de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți. Matei 28 2, 4 Iar mai apoi mironoţiţile află taina învierei. Dar pe când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus ne-a întâmpinat de când bucurați vă Iar ele, apropindu se au cuprins picioarelui lui i s-au închinat. Matei 28 9 Teofania înălțării Domnului este consemnată în Evanghelia după Luca și pe când îi binecuvânta, s-a depărtat de ei și s-a înălțat la cer, Luca 24, 51, iar ei închinându-se s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare, Luca 24, 52. Teofania pogoririi Duhului Sfânt este momentul când ucenicii primesc harurile Duhului Sfânt și când a sosit ziua 50 -mi, toți erau împreună în același loc. Și din cer, fără veste, s-a făcut un voiet ca de suflare de vânt ce vine repede, și au umplut toată casa unde ședeau ei, și li s-au arătat împărțite limbi de foc, și au șezut pe fiecare dintre ei, și s-au umplut tot de Duhul Sfânt, și au început să vorbească în alte lini, cu le dădea de lor Duhul Agriei. Fapte 2:14 Case le arate unde vor propovădui. Teofania. Sfântul Ștefan este dată pentru mărturisirea preasintei trei, iar Ștefan, fiind plin de Duh Sfânt și privind la cer, a văzut slava Lui Dumnezeu și pe Iisus stând de-a dreapta Lui Dumnezeu și a zis, iată văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de dreapta Lui Dumnezeu, fapte 7,55-56. El împlinește, urmând pe Domnul Isus, Hristos, porunca să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din tot sufletul tău, din tot cugetul tău din toată inima ta, zicând Doamne Iisus, se primește Duhul meu. Fapte 7.59 și porunca iubis pe dușmanii voștri, rugându-se pentru cei ce-l omorau cu pietre. Doamne, nu le să păcatul acesta. Fapte 7.60 Teofania lui Saul Pavel este spre alchema pe Saul la apostolat și să devină Sfântul Apostol Pavel.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 Apocalipsa Sfântului Ioan, teologul, este o suită de teofanii care au scopul de a prefigura prin imagini simbolice toată evoluția istorică a lumii, văzută și de a ne preveni asupra evenimentelor care urmează. Ele sunt o exprimare a Cuvântului Dumnezeu sau cum am înțulat această lucrare, o taină și o trăire a contemplației lui Dumnezeu. Teofania Sfântului Pahomie este o prefigurare a vieții monahale. De aceea, cuvântului, cuvintele Domnului Dumnezeu sunt de importanță fără egal. Îndrăznește Pahomii, îți întărește că să mă înțățat, nu va risi până la sfârșitul Iar din cei ce vor fi după tine, mulți din întuneclasa groapă cea adâncă, cu harul meu mântuindu-se mai înalți, se vor arăta decât îmbunătății Simonah, cei de acum. Pentru că cei de acum prin chipul vieții tale, povățuindu-se și luminându-se, strălucesc cu faptele cele bune. Iar cei ce vor să fie după tine, pe care i-ai văzut-o în groapa acea neavând un astfel de povățuitor care să-i poată scoate pe și din cu acela, ei înșiși și din întuneric, pe care acea luminoasă a păruncilor mele, cu o sârde vor merge și plăcuți mie se vor afla, iar alții prin ispite și prin primergei se vor mântui. Și cu de cei mari se vor asemăna. Amin, zicție pentru și ca aceeași mântuire vor câștiga, pe care o câștigă și Monahi, cei de acum, care viețuiesc cu înțelepciune și cu neprihănire. Prologile 2, pagina 761. Teofaniile se deosebesc de epifanii, care sunt vedenii, ca vedenia vaselor uscate, pe care o redă Ezechiel, când din porunca Domnului procești. Așa crește Domnul. Dumnezeu, oaselor acestea, iată, Eu o voi face să intre în voi, Duh, și veți învia, și voi pune pe voi vine și carne, și voi crește pe voi, vă voi acoperi cu piele, o voi face să intre în voi, Duh, și veți învia, și veți ști că eu sunt Domnul. Ezechiel 37:56. O altă vedenie este aceea în care se le dă rânduiala zidirii Templului. Ezechiel, capitolul 40, 42 după care urmează vedenia slavei lui Dumnezeu, fiul omului, acesta este locul tronului meu și locul pe care îmi pun de picioarele mele, unde voi locui veșnic în mijlocul fiilor lui Israel. Casa lui Israel nu va mai întina numele meu cel sfânt, nici ea, nici regii ei, prin desunări de ei, prin cadavre regilor lor, cu locurile lor înalte, Ezechiel 43,7. Teofaniile prorocului Daniel sunt simbolice și de aceea le deosebim uneori ca fiind epifanii. Astfel este în vedenia celor patru fiare care sugerează cele patru rânduri sociale, antică, leu care avea aripi de vulturi, feudală cu înfățișare de urs, capitalistă leopard, comunistă înspământătoare și înfricoșătoare, urmate apoi de teofanii. Am privit până când au fost așezate scaune. Și s-au așezat cel vechi de zile. Îmbrăcămintea lui era albă ca zăpada, iar părul său curat ca luna. Tronul său, flacără de foc, roțile lui foc alzător, un râb de foc se vărsa și așa din iar. Mii de mii îi sugeau și miliarde de miliarde să steau înaintea lui. Judecătorul s-a așezat și cărțile au fost deschise. Daniel 7, 90. Cea de-a doua teofanie care ne arată momentul parusiei și am privit în vederea de noapte și altă pe norii cer lui venea cineva ca fiul omului și el a înaintat în acel vechi de zile și a fost dus în fața lui. Și lui s-a dat stăpânirea, slava și împărăția și toate popoarele și neamurile și limbile îi lui. Stăpânirea lui este veșnică, stăpânirea care nu va trece, iar împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Daniel 7, 13-14 am dat câteva exemple care ilustrează această etapă a vieții mistice. Ea începe după o serie de extaze ca cele enumerate după vise premonitori, în timp ce Anahoretul duce o viață ascetică de post, rugăciune, nevoință, danii, fapte care consolidează și exprimă evoluția lăuntrică. Precizăm că toate etapele vieții mistice sunt conduse și îndrumate de Domnul, iar ajutorul preasfintei Născătoare lui al Sfinților și al puterilor acestea este așa de important încât sfăduim pe toți cei ce pănesc pe acest Domn să citească permanent acatiste, când în timpul rugăciunilor de noapte va vedea o rază venind prin zid ca prin nimic, de undeva dintr-un punct foarte luminos situat la răsărit, să știe că îi se pune cordonul de legătură cu Domnul și să fie foarte atent la sujirea Domnului și la săvârșirea poruncilor. Lumina diafană pe care o va vedea în l să știe că este lumina lina a Sfintei Slave, Trebuie să menționăm titlul de teologie mistică, utilizată în multe cărți, este incompatibil cu realitatea. Teologia este o cunoaștere omenească, iar mistica o cunoaștere dumnezească. Misticul este luptătorul, trăitorul, teologul este cel care scrie despre faptele și trăirile misticilor, așa cum mărturisește Nichivor Cranic în sfințenia împlinirea umanului. Viața mistică are două coordonate esențiale, lucrarea poruncilor și lucrarea minții, așa cum arată Sfinții Părinți. În prima parte a acestei cărți, intitulată „Tainele Poruncilor, accentul a stat pe lucrarea poruncilor, urmând ca în partea a doua, Taina rugăciunilor în duc și în adevăr, accentul să cadă pe lucrarea minții. Domnul Isus Hristos, în teofania Sfântului Pahomie, a precizat importanța și rolul poruncilor, ba chiar teologii pe care îi menționăm au făcut multe precizări în acest sens, însă ceea ce ne mire este că nu avem nicio tratare teologică completă a poruncilor, nu avem nicio carte de rugăciuni care să ajute pe nahoreți. să trăiască poruncile și tainele împărăției, de aceea această carte este alături de alte forme și modalități, o împlinire a făgăduinței Domnului, Către Sfântul Pahomie, trăind în pustiul, întunericul și prăpastea unei lumi bulversată de războaie, catastrofe, răzmerițe, ateism, secte, organizații malefice, păgânism și chiar satanism, oamenii contemporani, dar mai ales tinerii, nu mai au unde să se retragă pentru desăvârșire spirituală, nu mai au unde lungă răbdare să rostească cele cinci cuvinte la care se referă Sfântul Apostol Pavel, Doamne, Iisui Hristosie, miluiește-mă! Nu mai au duhovnici, nu mai au timpul de meditație ca să poată împlini poruncile, caută și vei afla cere și se va da bate și se va deschide. Luca 11-9 Din timpul până la cea de-a doua venire a Domnului se apropie cu pașele pe de aici și nevoia unei astfel de cărți care să dea tinerii generații mai ales șansa de mântuire simțire și de săvârșire spirituală. Toată lucrarea minții este condusă de Duhul Sfânt, și retragerea Duhului Sfânt de la om sau de la unele popoare este moarte spirituală sau moartea cea de-a doua. Cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci este vinovat de o sânda veșnică. Marcu 3:29. Cuvântul Sfântului Apostol Pavel, Duhul să nu stingeți, de salnicieni 5:19, trebuie să fie un îndemn la viața creștină, autentică, fiindcă retragerea Duhului Sfânt a determinat apostazia în lumea contemporană. Împlinirea poruncilor este decisivă pentru evoluția spirituală, pentru dobândirea conștiinței creștine, a condiției de rugător, a condiției de ucenic al Domnului Iisus Hristos. De aceea, Domnul îi dă ucenicilor să această învățătură. Cel ce va strica una din aceste porunci foarte mici și va învăța așa pe oameni foarte mici, se va chema în împărăția cerurilor. Iar cel ce va face și va învăța acesta mare se va chema în împărăția cerurilor. Matei 5, 19. Facem această precizare, fiindcă multe cărți care susțin că lucrarea minții sau rugăciunea minții în inimă este suficientă și că singura parte e suplini și lucrarea poruncilor, zbornicul 2, pagina 205. Argumentul îl găsea într-un verset din Sfânta Evanghelie, că împărăția Lui Dumnezeu este înăuntrul vostru, Luca 17, 21, dar mai ales că oricum pentru a face poruncile trebuie domândit Darul Domnului Iisus, fiindcă fără mine nu puteți face nimic, Ioan 15, 5. Continuarea acestui fir logic ar fi dată de porunca căutați mai întâi împărăția Lui Dumnezeu și toate acestea se va adăuga vouă, Luca 12, 31. Prin rugăciunea minții în inimă se dobândește acea apogorire a Duhului Sfânt și trăirea învățăturii. Dar Mâncătorul Duhului Sfânt pe care îl trimite Tatăl în numele meu, acela va învăța toate și vă va aduce aminte despre toate câte am spus eu, Ioan 14:26. Lucrarea minții este realizată de Duhul Sfânt și de aceea Sfântul Apostol Pavel descria celor din Tesalonic. Voi toți sunteți Fia Luminii și le poruncea, Duhul să nu stingeți. 1 Tisalonicieni 5.19 Fiindcă retragerea Duhului Sfânt însemna moartea cea de-a doua spirituală a sufletului care se duce la o sândă, căci după retragerea Duhului Sfânt intră duhurile cele rele în om și îl distrug. De aceea Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor, Vă o vă este da să cunoașteți stainile împărății lui Dumnezeu, iar celorlalți, în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Luca 8:10. Sfinții părinți definesc cele două lucrări a poruncilor și a minții ca fiind cele două coordonate fundamentale ale vieții spirituale. Spornicul 2:205. Prin această prima parte a acestei cărți, Taina poruncilor, este structurată pe lucrarea poruncilor, la partea a doua, Taina rugăciunii, Duc și Nadevăr, pe lucrarea minții și apoi prin celelalte cărți care urmează. Scopul ambelor lucrări este prezența Domnului Iisus Hristos, descoperirea Lui în porunci, fiindcă învățătura Domnului, cuvintele pe care le v-am spus sunt duc și sunt viață, Ioan 6,63, arată felul în care putem domândi calea adevărului și viața într Hristos. Am fost nevoiți să repetăm unele citate, fiindcă de fiecare dată au avut o altă valoare, în alt sens, alte implicații, stabilind unitatea Sfintei Evangheliei, care este foarte complexă. De aceea, citatele din Sfânta Evangheliei și din Sfintele Scripturi sunt explicate spre a da o înțelegere sistematica lor, căci înțelegerea este începutul trăierilor. În pilda asemănătorului, Domnul explică ucenicilor că oricine aude cuvântul împărăției și nu le înțelege, vine cel viclean și pește ce s-a asemănat în inima lui Matei 13, 19. Deci, căutăm să împiedicăm această nenorocire. Lucrarea minții înseamnă dobândirea condiției de rugător, care este dăruită de Domnul Isus Hristos treptat celor ce se nevoiesc și devină ucenici și învățătorului de cel bunic și dumnezeiesc, căci nimeni nu poate pune altă temelie decât cea pusă care este Isus Hristos. 1 Corinteni 3, 11 Fiindcă aceasta presupune zidirea pe piatra din capul unghiului, a templului Dumnezeu sau împărăției sale în suflet, căci aceasta este taina cuprinsă în sfatul cel Dumnezeesc să facem pe după chipul și asemănarea noastră, Geneza 1.26. Această taină este desăvârșită prin versetul. Îmi veți fi împărăție preoțească și neam sfânt, ieșirea 19.6. De aceea, Sfântul Apostol Pavel le spune credincioșilor din corint. Nu știți oare că voi sunteți templul al Lui Dumnezeu și că Duhul Lui Dumnezeu locuiește în voi? 1 Corinteni 3,16 În acest templu interior, în față Domnului Iisus Hristos, șezând pe tronul său, din inima rugătorului se petrece taina de a deveni ucenic al Domnului. Rugătorul care a trecut de la rugăciunea rostită, exterioră, ritualic, la rugăciunea interioară, trece... Prin mai multe etape, rugăciunea concentrată în minte, rugăciunea minținimă, rugăciunea sufletului, rugăciunea în duc și în adevăr, rugăciunea contemplativă și rugăciunea harică. Aceste etape sunt marcate de capitolele acestei cărți. Rugăciunea contemplativă este cunoașterea tainelor cuvântului, iar rugăciunea harică se dobândește prin taina mucinicii inimii. Se împlinește astfel făgăduința Domnului, căci apa pe care o voi da eu se va face izvor de apă vie spre viața veșnică. Ioan 4.14 Precum și taina condiției de rugător descoperită de Domnul prin cuvântul Dar vine ceasul și acum este când adevărat închinător Se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr că și tatăl astfel de rugători își dorește Ioan 4.23 În acest sens, ceea ce se numește rugăciunea sufletului Este de fapt rugăciunea profundă a Duhului nostru În care atunci când intră Duhul Sfânt devine rugăciune harică de aceea vorbește Sfântul Apostol Pavel când spune Duhul vine în ajutor slăbiciunii noastre, căci noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci însuși Duhul se roagă pentru noi cu suspine greite, romani 8.26 Aceasta este trăirea mistică a rugăciunii, așa cum auzirea în biserica sufletului a glasului Domnului Iisus Hristos este trăirea mistică a poruncilor, adică descoperirea cuvântului în, ucenicul, în sufletul ucenicului. De aceea Comentariile oamenilor trupești despre faptul că viața mistică este o caldă, liniște sau niște călduri, vezi zbornicul 1, pagina 199 sau 376, au la bază de fapt lipsa de experiență personală, căci domnul de acest dar, numai ucenicilor săi, voi strânge la oaltă această mărturie și voi sigila această învățătură pentru ucenicii mei, Isaia 8.16. Cei care se mulțumesc numai cu rugăciunea acea din afară, adică cu participare regulată la strucibile bisericești și cu regulata îndeplinirea pravele din chilie, rămân la fada pruncii duhovnicesc, așa cum o numesc Sfinții Părinți și stările sufletești ale unor astfel de călugări, sunt puse în rândul înșelărilor de sine, în rândul amăgirilor. Zbornicul 1, pagina 194, 385. Sfântul Vibre preciza în acest sens. Numai pruncii se pot gândi că să vă cind rugăciunea din afară, cu gura să cu un lucru mare și mângăindu-se cu cantitatea celor citite ce el cultivă pe fariseul cel din zbornicul spornicul 1, pagina 195. În cuvântul său Sfântul Isaac Saxirul, ca și Nil Sorski, preciza dacă cineva vrea să abată înăvală vrăjmașilor, să împotriva vreunui patim sau vreunui gând viclean, numai cu rugăciunea din afară și cu simțurile din afară, acela s-ar dovedi repede înfrânt și de mai multe ori, fiindcă demonii, biruindu-l în luptă apoi, supunându-se de bunăvoie, își bat joc de el și nu îndeamn spre slava de șartă, spre încrederea în sine, ridicându-l și la treapta de învățătoar și de păstor de oi. Zbornicul 1, 100, 196. De aceea, schimonacul Vasile de la Păiala Mărului, care a fost canonizat, spunea că mintea să fugă din simțuri în vremea rugăciunii înăuntru din inimă, să stea acolo surdă și mută la toate gândurile. Filocalia 8, pagina 590. era a descris etapele rugăciunii minții, fiindcă a avut această experiență. A spune că misticii n-au mers mai departe și mai apoi că, să afirm, o rânduială lăuntrică să va atrage și fără ele adică fără rugăciunile amintite, lucrarea darului, zbornicul 1, 490-378, exprimă de plin această înșelare pe care au trăit-o cel ce a scris, adică ceea ce spune Domnul. Voi vă închinați cărea, nu știți, noi ne închinăm căreia știm. Ioan 4, 22 Ne văim, deci ne să precizăm, că cei care nu au darul deosebit de Duhurilor și fac o confuzie majoră între Duhul Sfânt și Duhul Domnului Isus Hristos, pe care trebuie să-l trăim, fiindcă El și cu El trebuie să ne împărtășim, cuvintele pe care le-am spus în Duh și sunt viață, Ioan 6,63. De aceea Domnul le spune ucenicilor săi, luați Duh Sfânt, adică Duhul Său, de aceea a suflat asupra lor. Acest Duh al Domnului Isus Hristos este în cuvântul Său. Și lucrarea poruncilor, învățăturilor, înțelegerea parabelor este împărtășirea cu taina acestui Duh. De aceea, titlul primei părți a acestei cărți, Taina poruncilor, cel pe care Tatăl l-a sfințit și l-a trimis în lume, Ioan în 10:36, afirmă acest lucru. Confuzia care se face cu Duhul Adevărului, pe care lumea nu poate să-l primească pentru că nu-l vede și nici nu-l cunoaște, Ioan 14,17, o fac ereticii, păgânii orbei, oamenii trupești, care fiind orbi, nu-l văd și nu-l cunosc. Duhul Sfânt, mângâietorul, se descopere doar ucenicilor Domnului. Voi îl cunoașteți, că rămâne la voi și în voi va fi Ioan 14,17. Cei care susțin doctrina filovii o fac pentru că în ei nu stă Duhul Sfânt, Duhul adevărului. Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă a învăța toate și vă va aduce aminte despre toate câte v-am spus eu. Ioan 14, 26 Deci este foarte clar că Duhul adevărului procede de la Tatăl în numele Fiului. Deci ca o împreună lucrare cu Duhul Fiului așezat și descoperit în Sfânta Evanghelie. Lucrarea poruncilor se face prin Duhul Fiului, iar lucrarea minței prin lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, cea de a doua parte a acestei cărți am întulat o taina rugăciunilor în Duh și în adevăr, princă lucrarea Duhului Sfânt este tainică. Ea se face când Duhul Sfânt vine în inima ucenicului în numele Domnului. De aceea rugăciunea lui Isus este de fapt o cerere ca Domnul Isus să împlinească făgăduința. Dacă veți cere ceva în numele meu, eu voi face. Ioan 14.14 14. Darul vieții mistice contemplative nu este condiționat de darul rugăciunii minții în inimă, de darul rugăciunii cu lacrimi, de darul rugăciunii sufletului de darul rugăciunii halici. Atenția, concentrarea minții în inima au ca scop să oprească risipirea, fiindcă cine nu adună cu mine, risipește, adică risipirea în este de fapt risipirea vieții, căci gândurile încep să rătăcească din pricina răcirii inimii, mulțumirii de sine și apărerii de sine, fiindcă ele exprimă lucrarea Duhului rău și este foarte primerioasă. Valoarea rugăciunii este dată de credința, nădejdea și iubirea așezate în sufletul rugătorului de Duhul Sfânt, iar puterea cuvântului Dumnezeu aduce în mulțirea talanților, purtarea crucii, schimbarea adânca a sufletului, smerenia și păcăința adevărată. De aceea Domnul le spune ucenicilor, toate câte veți cere, rugându-vă cu credință veți primi. Matei 21-22 Condiția de rugător este legată de condiția de ucenic, fiindcă cel ce nu și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate să fie ucenicul meu. Luca 14:27. Rugătorul în duh și în adevăr este ucenicul care își poartă crucea. El trăiește în ucenicia inimii și apoi tainele cuvântului lui Dumnezeu.